Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan. Inna nafsah Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsu kita hampir tidak pernah menyuruh kita datang ke masjid. enti berangkat ke masjid ibadah enggak. nafsu kita memerintahkan kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, untuk berbuat kemaksiatan. karena itu yang disukai oleh nafsu manusia. maka kita berlindung kepada Allah jalla jalaluh dari kejahatan jiwa kita. sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Maka kita memohon kepada Allah agar supaya dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan. Dan mungkin sekarang yang juga masih kita perbuat. Semoga tidak menjadi petaka buat kita kelaknya. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah jalla jalaluhu maka tiada satupun yang dapat menyesatkan dia Sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini baik dikarenakan salah datang kajian, salah baca buku, enggak belajar maka orang yang seperti ini Tidak akan ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepada dia. Kita melihat. Ustaz datang. Guru didatangkan untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Kepada masyarakat kita. Syekh-syekh besar didatangkan dari negeri-negeri Islam. Tapi tetap tidak ada perubahan. Karena memang hak. Pemberi hidayah itu milik Allah. Jalla jalal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatur rabbi wa salamuhu 'alaihi Dan saya bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang pantas untuk mendapatkan pengabdian kita kecuali Dia. Eh, Allah Tidak sekutu baginya Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad Ibn Abdillah Adalah hamba Utusan Allah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Semoga salawat Salam Rahmat dan berkah Senantiasa Allah curahkan untuk hamba Kekasih Allah Untuk Nabi kita Muhammad Alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, istri-istri beliau, putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Amin. Ama bapak. Maashir Muslimin rahimakumullah. Hari ini, tanggal berapa? Baik tanggal 15 Rabiul Awal yang Anda kepingin tahu antum sebutkan bulan Islam dari 1 sampai 12 Muharram Safar Ram Safar Kuis Masa umat Islam hafalnya Muharram Safar. Baik, sebutkan bulan-bulan Masehi. Anak kasih hadiah tuh. Yang pertama Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Masya Allah Masya Allah Nih orang Islam modelnya gitu tuh yang bulan Islam enggak tahu, yang bulannya orang Masihi hafal. Hafal, Masihi itu Kristus artinya. Dan kita tahu Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Yang notabene-nya pemerintah kita pada waktu itu Nasrani. Itulah yang mereka tanamkan. Di diri masyarakat muslim Indonesia Pak Dokter. 350 tahun. Lupa umat islam dengan kalender hijriah. Sebentar lagi akan ribut orang islam. Merayakan. Tahun baru. Masih. Masya Allah. Udah siap-siap semua. Orang islamnya pada jualan trompet. Antum tanya. Penjual-penjual trompet itu. Muslim. Muslim, wah saya. Buat apa, trompet? Tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru 2016. Dia tidak pernah tahu dengan penanggalan umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam harus bangga. Tunjukkan Muslim. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan, inti Muslim. Tolatolai kanat, iya Muslim. Muslim mana? Bahkan kadangkala kita bingung mengucapkan salam di jalan, bingung ada Muslim apa kafir, nggak tahu. Karena wajahnya, gayanya, rambutnya, pakaiannya tidak ada perbedaan. Dan memang Rasul Sallallahu Sallam mengatakan mantashabbah bi kaumin fahuaminhum. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, ia ya termasuk golongannya. Apa kita mau? termasuk golongan orang-orang yang tidak tahu dengan Islam itu. Baik. Ana mau tanya, antum sebutkan tanggalan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Apa terus? Antum cuma separuh, hadiahnya separuh. Tidak bisa dibagi. Masya Allah. Tidak apa-apa lah, nak kasih antum. Fawal. Saib antum. Masya Allah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir. Wajab, mencolok. Kaif Rajab terus Rajab Ramadan insyaallah ndak urut ndak boleh enggak harus urut lah um, penanggalan mana mungkin ndak urut nam yang di sono Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Tahun Ramadhan, Sholat, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya'Allah. Masya'Allah jamaah. Satu di antara seribu. Memang umat Islam sekarang itu kata Rasulullah SAW. Gusaun ke gusa Israel. Seperti buih di lautan. Banyak jumlahnya. Si tapi tidak ada bobotnya. Jumlahnya doang. Apa guna jumlah yang banyak. Apabila mereka tidak memiliki hati dan empati. Tidak berguna. Bahkan akan membahayakan Islam itu sendiri. Ma'asyirul muslimin rahimahkumullah. Hari ini. Kita berkumpul untuk menambah ilmu. Karena kebanyakan di antara kita memang. Ya lahir Islam. Tapi enggak pernah belajar Islam kecuali pelajaran sekolah. Maka kajian seperti ini perlu untuk dihadiri. Bekal kita menuju Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laul Mulk diambil dari mana tema ini? tiap hari kita baca. Mana yang mengangkat enak? Surat Al Mulk. Kabarak Alladi biadihil mulku bukan lahul mulku biadihil mulku dari mana diambil akhir solat doa apa doa akhir solat? Masya Allah gerim ke belakang. Dan. Kita tiap hari itu baca. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tiap hari kita baca. Tapi hari ini kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan lahul mulk. Maashir muslimin rahimakum Allah. Manusia tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah hidup dalam kebingungan dan ketidakpastian. Sehingga kita melihat di muka bumi ini banyak sesembahan-sesembahan yang dijadikan tuhan oleh sebagian manusia. Ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan mentari. Ada yang menuhankan rembulan Bahkan ada yang mengabdi kepada sapi dan api Manusia itu butuh ia perlu dengan pegangan dalam kehidupan ini Dia mencari tempat untuk bersandar Untuk memohon dan meminta Dan memang hati manusia Tidak akan tentram dan damai Sebelum dia mengenal pencipta dia. Dia akan cari-cari. Kalau kita disuruh memilih sesembahan. Disuruh memilih Tuhan. Tuhan seperti apakah yang akan kita pilih? Apakah Tuhan yang dipahat oleh manusia? Apakah Tuhan yang tak kalah malam tiba dia tenggelam dan hilang? Apakah Tuhan yang digunakan untuk menghidupkan kompor kita? Atau bahkan ada yang menuhankan sapi? Ada yang menuhankan kerbau? Seperti apa Tuhan yang kau pilih? Pada hakikatnya. Di diri manusia, ada pengakuan kepada pencipta semata Allah Jalla Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul mauludun yuladhu ala alfitrah Semua yang dilahirkan semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah Apa fitrah itu? La illallah Dia mengakui bahawa tidak yang berhak disembah kecuali Allah Terus kenapa kok ada yang jadi Non-Muslim. Kok ada yang menyembah api. Menyembah mentari. Menyembah pohon. Meminta kepada lautan. Meminta kepada gunung. Meminta kepada benda-benda. Kok masih ada sampai hari ini? Ada yang meminta kepada anak Tuhan. Ibunya Tuhan mungkin. Subhanahu. Syaitan. Fa'abawahu. Yuhawidani. Ayu nasiranihi ayu majisani orang tuanya lingkungan berpengaruh tapi syaitan penggoda utama kalau hidup di lingkungan Yahudi jadi Yahudi hidup di lingkungan nasrani tumbuh jadi nasrani hidup di lingkungan penyembah api dari kecil dia lihat bapaknya itu nyembah api maka si anak akan nyembah tu api. Padahal Isanubari Hatinya Adalah ilaha illu Ma'asyur muslimin Mana mungkin api Disembah Apakah api menciptakan dirimu Mana mungkin mentari Disembah dimintai pertolongan Mana mungkin Sapi Yang ketika tua mati Dikuburkan kau minta tolong Sama dia kau minta berkah sama dia kelak pada hari kiamat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad bin Hammal an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu 'azza wa jalla al-umam fi sa'idin yawm al-qiyamah Allah akan kumpulkan manusia kelak di padang mahsyar pada hari kiamat di sebuah dataran dan hamparan yang tidak ada gunung-gunung di sana. Faidah badalillahi azza wa jalla an yaslaba ina khulqih, malthalikul qoumin ma kano yabudun, faittabigunhum, hatta yukhimunhumunar. Ketika Allah sudah melihat Karena akan ditunggu. Manusia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka secara langsung. Setelah dari penimbangan amal perbuatan mereka. Dari mizan, dari hisap. Manusia akan berdiam kembali. Mereka tidak tahu mau kemana. Maka Allah gambarkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pada waktu itu. Allah gambarkan yang menyembah mentari, mentari akan ada pada waktu itu yang menyembah hubal, yang menyembah patung patung, patung, patung itu akan Allah gambarkan, sehingga pengikutnya ini mengikuti patung itu kemana? ke neraka jahanam. mereka ikut sampai dimasukkan ke dalam api neraka ثumma ya'tina rabbuna azza wa jalla, wa nahnu ala makanin rafi' a. Kemudian yang tersisa umat Islam Umat Islam gak ikut Mana Tuhan mereka Tuhan mereka bukan benda Tuhan mereka bukan binatang Tuhan mereka adalah zat yang menciptakan langit dan bumi Maka datang Allah menjumpai mereka Mereka umat Islam berada di tempat yang tinggi Lalu Allah berkata kepada mereka Manantum Kalian siapa? Banyakul nahnuul muslimun kita orang-orang Islam banyakul mad dan kalian lagi nungguin apa di sini orang-orang sudah pada pergi semua kalian ngapain di sini banyakul nan rabbana azza wajall kita di sini lagi menunggu Rabb kami kita lagi menunggu Tuhan kami azza wajall Allah berkata kepada mereka, "Wahal ta'rifunahu in ra'aitumuh?" Apakah kalian akan mengenalinya kalau kalian melihat Tuhan kalian? Qayulun, "Na'am. Kita akan tahu dengan Tuhan kita." "Kayfa ta'rifunahu? Dari mana kalian bisa tahu Tuhan kalian? Walam tarawhu." Sedangkan kalian belum pernah melihat Tuhan kalian. Qayuluna, "Na'am. Innahu la'idla lahu." Ya, kita akan tahu, karena Allah tidak ada yang menyerupai Allah sedikit. Leisakam tlihi Shayt, wahwasami al wasil. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Kita tahu dengan Tuhan kita. Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al Quranul Karim. Allah tampakkan dalam hadis-hadis Rasul SAW nama-nama Dia dan sifat-sifatnya. Fayyata Jalalana bahikan maka Allah tampaklah buat umat Islam pada waktu itu dikatakan bahikan Allah tertawa pada waktu itu Bayakul abshiru ayuhar muslimun kabar gembira buat kalian wahai orang-orang Islam masuk orang-orang Islam ke surga Allah Maashirul muslimin rahimakum Allah kita ketika berangkat haji Ketika kita tinggalkan keluarga kita Kita tinggalkan rumah kita Kita tinggalkan pekerjaan kita kemudian kita datang menuju Allah Apa yang kita baca pada waktu itu Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda Wal ni'mata Laka wal mulk La syarikalak subhanallah. Itu ikrar seorang muslim. Tiada sekutu bagi Allah jalla jalaluh. Dia datang menuju Allah, la syarikalak. Bagi Allah, innal hamda sesungguhnya segala pujian wan ni'mata dan segala nikmat lak bagimu ya Allah wal mulk dan semua kerajaan. Semua kepemilikan itu hanya milikmu ya Allah. Apakah sudah kita mengikhlaskan diri kita untuk Allah Jalla Jalaluh? Atau sebagian di antara umat Islam enggak kenal sama Tuhannya. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah lah. Bapakku ngomong Allah. Embahku ngomong Allah. Allah siapa? Enggak tahu. Sebagai umat Islam, ingat tiga pertanyaan di kuburan nanti. Ketika ditanya, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbmu? Kalau dia seorang mukmin, bisbitullahul ladzina amanu bil qawli fil hayatid dunya fil akhirah, dia akan mengatakan "Rabbiy Allah." Tapi kalau orang-orang munafik, yang pura-pura masuk Islam, yang ikut-ikutan Islamnya tapi tidak tahu dengan Islam, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Fa yaqulun ahin ahil la adri. Aku enggak tahu. Sami'tun nas yaqulun fa qultu. Aku dengar orang ngomong Allah, aku ngomong Allah. Orang ngomong Nabi Muhammad sallallahu aku ngomong Muhammad. Agamanya Islam, ya aku ngomong Islam. Tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Padahal, bila kita berbicara tentang keyakinan, Kita harus yakin dengan agama kita. Tidak seperti orang mengatakan, ya, semua agama sama. Kau hari ini Muslim, besok mau Nasrani, besok mau Buddha, besok, iya mau... semua agama sama. Aji, apakah seperti itu agama Allah? Apakah seperti itu seorang Muslim? Tak. Karena kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwain semua umat agar mereka mengatakan La ilaha illallah bukan sekedar meyakini Tuhan tapi Tuhan yang disembah bukan Allah Jalla Jalla ma'asyil muslimin maka saatnya kita memperbaiki tauhid kita memperbaiki keimanan bangsa kita kita ingin bangsa ini menjadi makmur kita ingin memiliki pemimpin-pemimpin yang adil tapi kalau kitanya kita tidak memperbaiki diri mana mungkin Allah akan memperbaiki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la 'alaihim barakatim minas sama' wal Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kita lihat akhir-akhir ini Ketika kemarau kemarau panjang sehingga petani pun tidak bisa panen, tidak bisa menanam bagaimana mau panen. Hutan terbakar, asap bahkan membunuh sebagian orang. Kemudian tatkala turun hujan, hujan membuat banjir. Subhanallah. Apa penyebabnya kita? Jangan nunjuk orang. Jangan nunjuk dia sebabnya. Lah, kau sebabnya. Kita pelaku-pelaku dosa. Banyak di antara kita yang tidak kenal dengan Allah. Tidak kenal dengan hukum-hukum Allah. Sekedar Muslim. Maka saatnya kita mengenal Allah. Jalal, mul Baginya segala kerajaan. Dalam surat Al-Hashif Allah Jalla Jalalu Berfirman Huwa Allahuladzim La ilaha illahu Alimul ghaibi Wasyahadah Huwa Ar-Rahmanul Rahim Huwa Allah Kau kepengen tahu sama Allah Yang setiap hari kau mengatakan Allahumma Rabbil Qadir, wali wali daya, warham huma kama Rabb ya ni segirah. Yang pasti nanti asa mengatakan Alhamdulillahirobbil alamin. Dia lah Allah, Rabb yang tiada sekutu baginya. Alimul qabyi wa Dia tahu dengan yang qabyi dan dia tahu dengan yang nampak dan nyata. Hwaal-Rahmanir-Rahim. Allah al-Rahman, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita tahu bahawa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagian orang berpikir, ya Allah, kok berat ya ajaran Islam ini? Bukan. Kau yang tidak tahu dengan rahmat Allah. Allah rahmatnya. Semut-semut di dolabang pun mendapatkan rahmat Allah. Ketika engkau merasa berat agama Allah ini, engkau belum tahu sama Allah. Allah memberikan segalanya kepadamu. Allah menurunkan nikmatnya kepadamu Allah tidak minta banyak Tidak Kau silakan bekerja Kita bekerja untuk dunia dari jam berapa sampai jam berapa Dari jam tujuh Keluar rumah jam enam Sampai jam empat sore Dapat apa? Seratus ribu Semangat Tiap hari bekerja Ketika azan dikumandangkan Ya Allah beratus setiap Islam ini Berapa waktu kau sholat? 5 waktu Kau kerja jam 7 Kita bisa lihat Kuli bangunan Dia mengangkat hal-hal yang berat Dia pikul Semen, batu dia angkat Ketika waktu sholat Apakah dia merasa ringan sholat itu? Tidak Ya Allah berat jadi ya, orang Islam ya kau tidak tahu dengan rahmat Allah. Allah yang kasih tangan sama kau. Allah yang kasih kaki kau bisa ngangkat karena pemberian Allah. Kau lupa ketika kau dapat 100 ribu kau bangga. Masya Allah. 100 ribu. Maka kita harus kenal sama Allah. Semua ajaran Allah. Itu Rahim. Huwa Allahul ladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Kuddusus Salamul Mumin Al-Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah Amma Yushrikun Wallah Allah kenalkan lagi dirinya sama kita Alladhi la ilaha illahu tiada ilah Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah Melainkan hanya dia Al-Malik yang berhak disembah adalah Al-Malik yang memiliki. Kalau tidak memiliki apa-apa, apa pantas kau minta sesuatu kepada dia? Kau datang kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa, kau katakan tolong aku kasih duit. Orang itu akan mengatakan aku nggak punya apa-apa, kau minta sama aku. Bagaimana dengan orang yang meminta kepada? Patung yang dia pahat Minta tolong. Punya apa itu patung? Andai kata ada lalat. Ada lalat yang hinggap di hidung patung itu. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu engkau meminta kepada dia. Salah kau. Kau kalau mau menyembah sembahlah Al-Malik. Al-Quddus. Dia yang bersih dari segala kekurangan. Assalam Dia yang selamat dari segala aib, Dia yang memberikan keselamatan kepada semua hambanya Manusia, muslim Kita lihat muslim ini cari selamat Selamatan Boleh selamatan Yang penting mintanya sama Assalam Jangan selamatan Potong ayam Ditaruh di pocok rumah Kenapa kau taruh itu? Ya cari selamatlah kita hidupkan cari selamat. Ustaz. Sama siapa kau minta selamat? Ya sama penunggu. Ya. Allahu Akbar. Penunggu itu siapa yang menciptakan? Ya Allah yang menciptakan. Kenapa kau tidak minta kepada Allah? Cari keselamatan tak kala gunung gempa. Bingung orang-orang. Kenapa bumi ini gempa? Siapa pemilik bumi itu? Siapa pemilik bumi itu? Allah Dia potong kerbau. Dia tanam di ujung bukit itu. Dia kasih kemenyan. Dia minta. Kau oh, cari selamat sama Allah. Baru beli mobil. Cari selamat. Diapain mobilnya? Mandiin air kembang. Orangnya selama hidup tidak pernah mandi air kembang. Mobilnya dikasih air kembang. Kenapa? Biar selamat, Ustaz. Subhanallah. Apakah Allah menyuruhmu minta keselamatan dengan memandikan mobilmu dengan air kembang? Tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kalau kau beli kendaraan baru, kau pegang. Lalu kau katakan, Allahumma inni as'aluka khairah. Katakan, Allahumma ya Allah. Aku meminta kebaikan kendaraanku ini. Wa a'udhubika mensyariha. Dan aku berlindung dari kejahatan. Minta sama Allah. Dia ya, as-salam. Kau cari keselamatan, minta sama. Kau ingin anaknya selamat, minta sama Allah. Al-Mu'min. Dia yang memberikan keamanan. Kepada semua Nabinya. Kepada orang-orang yang beriman. al Muhaimin, Dia yang menjaga. Dia yang mengatur. Al-Aziz. Dia yang maha mulia. Al-Jabbar. Yang maha perkasa. Al-Mutaqabbir. Dia yang maha besar. Yang pantas untuk membesarkan dirinya cuma Allah. Subhanallahi amma yusyirikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Kenapa masih ada orang yang berbuat kesyirikan? Masih menyekutukan Allah Jalla Jalalu. Padahal dia tahu bahwa semua itu ciptaan Allah. Dari pesugihan ke mana? Lewat akiknya. Nisat akik ini katanya bikin lancar rezeki, subhan. Sejak kapan Allah jadikan batu akik penyebab lancarnya rezeki? Oh enggak, ini sudah terbuktikan. Kepingin rame tokonya ada di jember, subhanallah. Dia datang ke rumah, bawa semua jimat-jimat dia. Ana dulu ada yang sabu, Ada yang apa macam-macam Dia kasih nusrat Ana sudah tobat, Ana mau minta cuma sama Allah Dia cerita ana punya paman nusa, Tokonya rami Di depan tokonya itu Ada lubang Itu ditaruh di sana Bangkainya Ayam Karena kata gurunya Kasih bangkai Setelah sebulan sepi Nanti berangkat lagi Kasih bangkai ayam yang baru lagi. Dia sembelih ayam buat siapa? Buat Allah. Mana? Kenapa kau masih berbuat syirik? W <tuh> Allahul Qalqul Barqul Muzawir, lahul Asmaul Husna, yusbihulahu ma fi s- s- s- s- s- s- s- s- s- Wa huwa al-azizul hakeem. Huwa Allah. Dialah Allah al-Khalid. Allah yang menciptakan langit tujuh lapis tanpa ada tiang-tiang yang menyanggahnya. Allah yang menciptakan lautan dengan ikan-ikan di dalamnya. Yang kalau seluruh penduduk Indonesia bersama seluruh orang-orang pintar diperintahkan untuk menciptakan satu ikan di lautan. Satu. Dia kepingin ada ikan di laut Dia ciptakan satu Tidak akan bisa Kenapa kau tidak meminta kepada Allah Pada Allah Al-Khalid Al-Bari Dia yang memulai ciptaan Al-Musawwir Al-Ladhi Khalaqaka Fasawaka Fa'adalat Fi ayy surat Masya'arakkabat Allah yang menggambarkan Rupa-rupa rupa kita apa ada orang tua yang kepingin anaknya mancung? Masya Allah. Katanya kalau kepingin mancung suruh lihat gambarnya orang mancung. Kata orang kampung kalau pas lagi hamil istri yang melihat orang mancung. Masya Allah. Pegang wajahnya. Usap di perutnya. Nanti anaknya mancung. Subhanallah. Siapa yang membuat anak mancung? itu? Allah. Allah jadikan orang lahir cacat. hobis ada yang kakinya tiga ada yang kakinya 1 subhanallahu wallahul musawwir dia Allah yang membuat rupa maka seorang hamba ketika hamil minta sama Allah ya Allah ya Allah anta al musawwir shawwir fi ahsani surah ya Allah qalah al musawwir tolong kau rupakan anakku di dalam rupa yang baik berarti Padangkala kita tidak kenal dengan Rob kita. Lahul Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu Lahu Ma'vis Samawat. Semua yang di langit dan bumi, semua yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wahal Azizul Hakim. Allah maha perkasa dan Allah maha bijak, maha penuh hikmah. Bebatuan. Pernah Rasulullah SAW pegang batu di tangannya para sahabat mendengar batu itu bertasbih jemaah mengatakan subhan subhan tetapi banyak manusia tidak mau bertasbih kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahul mulk Allahu huwal malik dia yang memiliki kerajaan dan dia adalah raja dari semua raja. Di dalam Al-Qur'anul Karim puluhan ayat Allah mengingatkan kita Kepada lahul mulk Karena kita hidup di dunia ini Ingin memiliki Kita ingin memiliki rumah Memiliki mobil Memiliki kendaraan Memiliki sepatu Kita ingin memiliki banyak hal dalam kehidupan ini Maka Allah ingatkan kita bahwasanya yang memiliki itu Allah Kau cuma pakai Mobil oke okay, kau pakai Sampai kapan boleh pakai mobil? Punya mobil? Punya motor? Oke. Okay. Sampai kapan pakai motor itu? Sampai mati? Belum tentu. Belum tentu sampai mati. kadang kala belum mati motornya sudah hilang. Selesai masa pakainya. karena dia tidak memiliki memang jamaat. Saya akan membacakan ayat-ayat Allah Yang berkaitan dengan lahul muluk Supaya kita semakin yakin dengan Rob kita Kita tidak lagi memohon kepada selain Allah Kita tidak lagi meminta kepada Ya jin-jin penunggu-penunggu yang mereka adalah ciptaan Allah Jalla jalalu Ana izin minum dulu jawa Alhamdulillah Di surat Fatir Ayat 13 Antum berusaha catat Surat Fatir ayat 13 bah, Dulu pakai catatan Sekarang sudah hafal Ya beda lah Orang sekarang kan hafalannya beda sama orang dulu. Memang katanya Ibnu Mas'ud Orang itu ada tiga Yang datang kajian tuh Yang pertama Alim orang yang berilmu, mau tambah ilmu. Yang kedua Mustameh Mutalim orang yang belajar, datang memang mau belajar. Kalau orang belajar bawa apa? Bawa full pen sama kertas belajar. Yang ketiga Mustameh, ia mau mendengarkan. Kalau orang mau mendengarkan bawa apa? Bawa kuping. Alhamdulillah semuanya baik Jangan jadi yang keempat Yang keempat yang gimana? Yang tidak datang kajian Atau datang kajian Merem Ustaz Ana merem bukan tidur Meresapi yang disampaikan Ustaz Masya Allah Tapi memang ada orang-orang yang meresapi Bangun, saya tahu yang disampaikan Ustaz Dari awal sampai akhir saya bisa mengulangi Surat Fatir ayat 13 الله جل جل معتكَن يُولِج الليلَ في النهارَ ويُولِج النهارَ في الليلِ وسَحَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِهِ Yuli Julai, fiv nahar. Allah yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Dia yang mengatur perjalanan mentari, rembulan. Semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Jalikumullah Robbukum. Itulah Allah Rob kalian. Dan Sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu Dia tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini Sampai kitmir Kitmir itu disebutkan sesuatu yang ada di biji kurma Ada di situ garis Itu dia tidak punya Kok itu minta Itu mohon sama dia Kenapa yang dia memohon kepada dia? Sedangkan dia tidak bisa, tidak memiliki apa-apa. Nyawanya pun dia tidak memiliki. Tangan yang dia pakai kalau Allah mau potong, terputus tangan itu. Kenapa kau memohon kepada dia? Kenapa tidak memohon kepada yang menciptakan langit tadi? Di surat Taghabun, ayat 1. Allah mengatakan, Yusabbihu lillahi maa fis samawati wa maa fil ard. Lahul mulku, walahul hamdu, wahyu Allah pada segala sesuatu. Bertasbih untuk Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Lahul mulku, baginya kepemilikannya. Allah yang memiliki segala galanya, walahul hamd dan Dia yang memiliki pujian. Siapa yang pantas dipuji? Yang memiliki apakah pantas manusia minta dipuji karena wajahnya yang tampan masyaallah apakah wajah itu milik dia kita lihat perjalanan hidupnya yang tampan jadi keripu. mungkin tabrakan wajahnya separuh hilang karena dia tidak memiliki Supaya kau sadar yang pantas dipuji hanya Allah Karena Dia yang memiliki Wahhu Alalikul Shayin Qadir dan Allah mampu berkuasa melakukan segala sesuatu. Di Surat Al-Maidah ayat 18 Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaulamati orang-orang Yahudi dan Nasrara mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah katakan kepada mereka, All katakan Muhammad kepada mereka falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaq Kalau kalian mengaku anak-anak Tuhan kekasih-kekasih Allah kenapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian yaghfiru liman yasha Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki wa yu'adzibu may yasha Allah mengazab siapa yang Dia maui. walillah dan bagi Allah. Mulku samawati wal ardh wama bainahuma walaihi al-masir. Bagi Allah segala kerajaan langit dan bumi dan di antara keduanya kepadanya kalian akan dikembali. Kalian tidak punya apa-apa. Jangan merasa memiliki. Di surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Kita ini kadang kalah, dapat jabatan, dapat kekuasaan, kita lupa siapa yang ngasih kekuasaan itu. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki du'til mulka man tasha'a wa tanzi'ul mulka mimman tasha'a و من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم كتكن اللهم يا الله مالك الملك Engkau yang memiliki kerajaan bersama. Engkau yang menguasai segalanya ya Allah. Tu tilmul kaman tasha. Kalau ada yang jadi raja, ada yang jadi penguasa, itu kau berikan kepada dia. Engkau berkehendak memberikan kerajaanmu kepada siapa yang kau hendaki. Watanzi ulmul kiman tasha. Kau berkehendak mencabut kerajaanmu dari siapapun, itu kehendakmu. Tu aizu man tasha. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki Engkau hinakan orang yang kau kaukehendaki. Segala kebaikan ada di siapa? Di Allah. Makanya kalau kita butuh sesuatu zaman. Ya kita menginginkan sesuatu. Kebaikan dunia akhirat. Minta sama Allah. Inna ka ala kulli shay'in qadir. Engkau mampu berkuasa atas segala sesuatu. Yakin? Kalau kau yakin, minta sama Allah. Tuliju al-layla nahar, al-nahara Wa tuliju al-nahara fi al-layl Engkau lah ya Allah Yang memasukkan malam ke siang Siang ke malam Kenapa kok sering diingatkan kita dengan malam dan siang Karena tiap hari kita melihat Tapi kita biasa melihat Seakan-akan itu kejadian alam Sesuatu yang ya Tidak ada pencipta seakan-akan Allah yang memasukkan malam Ke siang-siang ke malam Wa tukhrijul hayya minal mayit Wa tukhrijul mayita minal hay Engkau ya Allah Mengeluarkan Yang hidup dari yang mati Allah mengeluarkan dari telur Ayam Sekeluar Dan Allah Mengeluarkan dari yang mati Wa tukhrijul mayita minal hayi Allah mengeluarkan dari yang hidup yang mati Allah mencontohkan telur ayam Antum kalau makan telur itu ingat Ya Allah, ini ciptaan Allah Subhanallah Dimana kalau Antum buka telur ada ayamnya jalan Awalnya benda mati Kemudian Allah bisa hidupkan Siapa yang mencari rezeki? Siapa yang ingin kaya Siapa yang ingin dagangannya lancar, siapa yang ingin jabatannya naik, Allah tempat meminta. Wah tarzukum anta sya'bi kairi hisab. Ya Allah, kau berikan rizki kepada semua hambaMu, kepada siapa saja dari hambaMu yang kau kehendaki. Subhanallah jamak. Kemudian di surat Al Isra ayat 56 Allah mengatakan. Qulidzul Ladinazamtum min Duni, fala yamlikun kashf al Duri an Kum walatahwilah. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah panggillah Tuhan Tuhan kalian, mohonlah kalian kepada sesembahan sesembahan kalian, mereka tidak akan bisa menyingkat kesulitan. Mereka tidak akan bisa membuat perubahan ya, Ada seorang dukun Yang tobat. Dia cerita Dulu ketika menjadi dukun di Haman Banyak pejabat-pejabat yang datang Kemudian perwira-perwira tinggi datang sama dia Yang ingin jabatannya naik Orang-orang kaya kepingin rizkinya, tokonya lancar. Datang, minta sama Ana. Kata dukunnya, kalau Ana bisa menaikkan jabatan orang, pasti Ana tidak jadi dukun zaman. Ya jelaslah. Ana jadi dukun cari rizki, cari makan. Ada dukun jadi dukun tidak cari makan? Saya enggak, saya enggak butuh makan. Tidak di cari makan. Kata dia, saya heran sama orang-orang pintar datang. Minta supaya pangkatnya naik sama saya Kalau saya bisa naik pangkat Saya bisa meluaskan rezekinya orang Saya jadi orang kaya lebih dahulu dari tadi Bala yamlikuna kashfabduri ankum wala tahwil Enggak bisa berbuat apa-apa Kamu minta sama Allah Di surat An-Nahl Ayat 37 73 afal Allah mengatakan Wiyabudon min donillahim, mala yamlikulahum rizqan min al-samawat wal-arid shi'aa, walla yastatigun. Jadi mereka beribadah, mereka meminta kepada selain Allah yang mereka tidak memiliki sedikitpun rizki di langit dan di bumi. Tak saja, masih diminta pertolongan. Minta sama anak Tuhan kadang Lam yali tualam yula Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan Allah. Jannah jadu. Ada yang minta rizki, padahal dia tidak memiliki apapun dan tidak bisa memberikan rizki kepada orang. Kemudian di surat Al Mukminun ayat 78 sampai 98 Allah mengatakan Huwallazi ansha lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, jantung. Tapi sedikit kalian mensyukuri nikmat Allah. Kita tiap hari dengar, tiap hari bisa mendengar. Suatu saat tatkala kuping kita sakit baru kita berasa ya Allah nikmat ternyata kupingku bisa mendengar. Kita bisa melihat. Suatu saat tatkala kita sakit mata baru ya Allah ya Allah saat. Kita dikasih jantung sama Allah. Kasih hati. Ya. Kita tahu bagaimana orang ketika jantungnya sakit mau berangkat ke dokter manapun tidak ada yang bisa menyembuhkan dia kecuali Allah. Lalu Allah ingatkan kita. Wa huwal ladzi zara'akum fil ardh wa ilayhi tuhsharun. Dan dia Allah yang menciptakan kalian di bumi ini. Kalian bisa jalan, bisa cari makan. Allah yang menciptakan kalian. Wa ilayhi tuhsharun dan kalian akan dikumpulkan nanti padang mahsyar kepada Allah jalla jalaluh wa huwa allazi yang menghidupkan dan dia yang mematikan baginya perubahan malam dan siang kenapa kalian tidak berpikir lalu balqalu mithla ma al-awwalun قالوا اذا tapi orang-orang musyrikin yang tidak kenal dengan Allah jalla jalaluh ketika ditampakkan kebesaran-kebesaran Allah. Apa kata mereka? Seperti yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Muhammad alaihi salam, apa kira-kira kalau kita mati? Kita jadi debu dan jadi tulang belulang. Kita akan dibangkitkan. Laqad wuidna Dari dulu tuh bapak-bapak kami dikasih janji kayak gitu tuh. Enggak ada. Itu hanya dongeng belaka. Subhanallah. Mereka mengatakan itu. Tidak ada kehidupan setelah kematian ini. Maka Allah katakan kepada mereka: Kul limanil ardhu wa manfiha in kuntum taalamun. Katakan kepada mereka, kepada penyembah- penyembah berhala, kepada pemohon- pemohon kepada selain Allah, tanyakan kepada mereka. Limanil Ardu Milik siapa bumi ini Dan semua yang ada di atasnya Milik siapa Kalau kalian memang benar-benar ngerti Punya ilmu kalian Apa kata orang-orang mesyrikin Saya kuluna lillah Hul'afala tazakkarun Mereka akan mengatakan Bumi ini milik Allah Semua yang ada di bumi ini Milik Allah Lalu kenapa inti minta kepada selain Allah? Inti tidak percaya bosnya Allah Bisa menghidupkan yang mati? Akan ada kehidupan setelah kematian ini? Kenapa kalian tidak ingat? Kalian yakin bosnya ada Allah? Kalian tidak menyembah Allah jannah jannah. Kul man Robul Samaatil Sabi wal Robul Arshil Adzim. Katakan kepada mereka Muhammad Siapakah Rob menciptakan langit tujuh lapis? dan yang memiliki arsy yang at. Saya quluna lillahi qul afala taqoon. mereka sama, Allah yang menciptakan langit, apakah patung-patungmu menciptakan langit? Apakah Tuhan yang kau sembah menciptakan langit? Enggak. Ini cuma perantara. Subhanallah. Kenapa engkau tidak meminta langsung kepada Allah? Kul... Man biadhih malkutu kuli shayi, wahyuujir walaiujaru alaihi in kuntum ta'lamu. Katakan Muhammad kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu dan dia yang bisa membela orang bisa menyelamatkan orang dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan hamba yang Allah akan siksa enggak ada in kuntum ta'lamun ta kalau kalian faham kalau kalian punya ilmu apa jawab mereka yaqulu lanillah qul fa annatusharun mereka mengatakan Allah lalu kenapa kalian masih bisa disih masih bisa berpaling dari Allah kau yakin Allah yang memberi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat warna-warna di ikan bisa indah. Allah yang menumbuhkan biji-bijian. Menjadikan pohon kurma, menjadikan pohon mangga, dan satu air yang Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di surat Syura ayat 49 sampai 50. Apa antum sudah bosan dengarkan ayat-ayat Allah? Belum. Ya ma'ana lihat sebagian sudah mulai ngantuk. Surat syurah. Ini kayaknya mic-nya sudah. Masih enak mic-nya. Antum dengar suara. Di surat syurah ayat 49 dan 50. Allah mengajarkan.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 Nyamuk Takkan nyamuk Allah ciptakan lalat Allah ciptakan segala Oh jangan bertanya Kenapa Allah ciptakan nyamuk Yang bisa membuat kita digigit Sakit Malaria Demam berdarah Kenapa? Subhanallah Antum tidak tahu bahawa berapa banyak orang yang makan dari nyamuk Dokter-dokter kadang-kala makannya jadi nyamuk Dia Dokter ahli demam berdarah, bapak makan dari mana? Dari nyamuk. Alhamdulillah Allah ciptakan nyamuk nih. Orang banyak sakit. Alhamdulillah. Ya khulukumayyishah, Allah ciptakan apa yang dia Diakehendaki. Allah nggak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Ya habulimayyishahu inasa, wa ya habulimayyishahuzukur. Allah memberi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki ada orang-orang yang anaknya semua perempuan anaknya para nabi itu kebanyakan perempuan nah, jadi Antum kalau punya anak perempuan, Alhamdulillah anaknya Nabi Muhammad SAW semuanya cewek yang laki meninggal dunia, tidak ada yang semuanya besar ada orang yang Allah kasih semuanya anak laki apa bisa kiranya orang menentukan saya kepingin anaknya laki. Karena ada seorang lelaki. Yang dia ngomong sama istrinya. Istrinya ini. Punya anak delapan semuanya cewek. Delapan. Semuanya cewek. Hamil lagi. Si suami kepingin anak laki. Kepingin dia punya anak laki yang membawa nasab. Siapa yang tidak ingin? Lalu dia ngomong sama istrinya. Dek. Kalau nanti ini yang keluar perempuan lagi, aku ceraikan kau. Masya Sudah, rumah sakit. Suaminya nunggu di luar. Lahir anaknya. Perempuan. Ketika digendong maksudnya dikasihkan. Ini anak, alhamdulillah Sehat, sempurna. Masya Allah, lucu. Dilihat, laki apa perempuan? Perempuan. Nangis sih perempuan. Aduh, diceraikan aku sama suami. Emangnya yang bikin anak tuh istri. Kau kok bisa anakmu benihmu jadilah perempuan semua. Yang mau disahakin istrinya dong. Enggak ada itu Allah yang menciptakan. Akhirnya dokter nih ketika tahu. Itu perempuan nangis. Tanya kenapa itu? Kata dia. Dok. Aku ini anakku sudah yang ke sembilan ini. Kata suamiku kalau anakku perempuan lagi. Aku akan diceraikan. Oh. Iya. Aku yang ngurusin suamimu. Datang ni dokter, jumpain suaminya Engkau Suaminya pulang, iya kata dia Alhamdulillah anakmu sudah Lahir laki anakmu Alhamdulillah alhamdulillah Cuma Buta, tidak bisa melihat Tidak bisa dengar juga, cacat Tangan kakinya, dok Iya dok, ya Allah kata dia terus kata dokternya gimana kalau diganti inti diganti punya anak perempuan yang sempurna yang lucu kata dia enggak apa-apa dok perempuan aja dok enggak apa-apa dok subhanallah kita enggak bisa bikin apa-apa itu ciptaan Allah maka tolong kita harus tahu diri dengan istri kita dan anak-anak kita aw yuza wijuhum wa inatsa atau Allah jadikan laki perempuan Anaknya tiga laki tiga perempuan, dua laki dua perempuan. Allah yang bikin itu. Wa yajalumayyishau akima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Kenapa Fulan bisa punya anak? Fulan tak bisa punya anak. Robus samawatul arth. Lahul muluk. Dia yang memiliki. Kita tak punya apa-apa. Masyaallah muslimin terkadang Allah memberikan kepemilikan kerajaan, kekayaan, jabatan kedudukan kepada sebagian di antara kita. Kita lihat itu pemberian Allah. Dan ternyata jabatan itu dan kekayaan membuat sebagian orang congkak, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Karena merasa lebih dari yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang al-kibr, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah ahaduna, ahaduna. Sebagian di antara kita tu kepingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa enggak masuk sombong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila kata Rasulullah Sallam, al-kibru wa Yang disebut sombong itu Menolak kebenaran dan meremehkan orang Eh bulan, siapa bulan ini? Anak kemarin Menolak kebenaran Padahal yang disampaikan kebenaran Sombong, itu yang disebut kesombongan Lihatlah namrud Ketika Allah berikan kepada dia kerajaan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256 Alam tara ila allazi hajj Ibrahim fi rabbih Apakah engkau tidak melihat kepada yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Ibrahim Berdialog dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya an ata Allahul mulk di mana Allah memberikan kepada dia kerajaan memberikan kepada dia kekuasaan muncul kesombongan itu ibrahim ketika nabi ibrahim berkata kepada dia rabbiyal ladzi yuhyi wa yumi rabbku kata nabi ibrahim dia yang menghidupkan dan mematikan apa kata namrud wa Aku pun Menghidupkan dan mematikan Ada dua orang Yang difonis mati Didatangkan, yang satu dipenggal Yang satu dibiarkan hidup Aku bisa menghidupkan dan mematikan Punya kekuasaan Dia merasa bisa menghidupkan dan mematikan Nabi Ibrahim tidak menebat dia dalam urusan ini Nabi Ibrahim tidak mengatakan wah oh, yang kayak gini mah bukan menghidupkan dan mematikan tidak. Nabi Ibrahim beralih kepada dalil yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masriq fa'ti biha min al-maghrib tabuhita allazi kafar wallahu la yahdi alqaumadh dhalimin kata nabi ibrahim sesungguhnya allah menerbitkan mentari dari timur maka kalau kau benar tuhan terbitkan mentari dari barat tabuhikan allazi kafar jangan somboh Kau enggak puja apa-apa Orang tuh diceritakan bahwasanya Namrud akhirnya terbunuh dengan lalat yang masuk ke dalam hidungnya katanya, yang tidak bisa dia keluarkan. Subhanallah. Yang obatnya itu katanya kepalanya harus diukul sama sandal. Wallahu laylehil kaum adalim. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang dalim, yang sombong, yang meremehkan orang lain, merasa benar sendiri. Lihat Fir'aun. Allah kasih kerajaan. Allah berikan kepada Fir'aun sesuatu yang besar sekali. Ketika Nabi, Ibrahim, Nabi Musa mendakwai Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Dengan ucapan yang penuh penghormatan. Wana da fir'aunu fi qawmih. Nisrat Zuhruf. Ayat 51 sampai 56. Fir'aun. Menyeru di kaumnya, penguasa dia raja. Dia mengatakan, "Qala ya kaumii, aley salim ulku Misra, wahadhi al anharu tajri min tahti, afalatu basirun. Wahai kaumku, apakah kalian tidak melihat ni aku yang memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai mengalir di bawahku? Sungai Nil. Kalian tidak melihat. Amana khairun min hadal ladi huwa mahin, wallayakadu yubin. Kata Fir'aun lebih baik mana, anak sama Musa. Sama Musa ni yang terhina, yang nggak punya apa-apa, yang tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan, ngomong aja nggak jelas. Kesombongan Fir'aun apa kata firaun falaula ulqiya alayhi aswiratun min dhahab aw jaa'a ma'ahu almala'ikatu kenapa dia tidak dilemparkan gelang-gelang dari emas diturunkan dari langit buat dia atau datang malaikat-malaikat yang nemenin dia berdakwah fastakhaffa qaumahu fa innahum kanu qauman fasiq semua Kaumnya ngikutin Firaun. Penguasa yang zalim kadang kala membuat kaumnya jadi tidak bisa menggunakan akal -al mereka. Allah tenggelamkan Firaun bersama bala tentaranya. Mesir mana kerajaannya? Tersisa Firaun sudah hilang. Semuanya milik Allah jalla jalla. Qarun. Qarun Allah kasih kekayaan yang banyak sekali. Berkaitan dengan Qarun di surat al-qasas ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fi ma Allah ad-dhar al-akhir wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsan Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha kata Allah carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu ingat mobil yang kita miliki pemberian Allah Rumah kita bisa bangun, pemberian Allah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Akhirat. Tapi kau jangan lupa. Kau hidup di dunia. Namanya orang hidup di dunia butuh ongkos. Jangan lupa kau hidup di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Orang ketika punya rezeki banyak, sedekahnya. Ketika dia dapat rezeki 1 juta, sedekahnya 2 ribu. Ketika dapat rezeki 10 juta, sedekahnya 2 ribu. Ketika dapat rezeki 100 juta, sedekahnya 2 ribu. Tak benar, tau? Ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Walatubil fasaidil al. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Inna Allahalayyubiul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Kemudian Allah bercerita tentang Qur'an apa kata qarun qala innama uutituu ala ilmin indi ketika dikatakan ini kepada qarun agar dia tidak membuat kerusakan di muka bumi agar dia bersedekah agar dia mencari akhirat apa kata qarun qala innama uutituu ala ilmin indi aku nya dapat rezeki bukan dari allah Kan aku punya ilmu. Aku bekerja, aku berusaha. Awalam ya'alam. Maka dikatakan kepada dia. Apakah dia enggak tahu? An-Nallaha qad ahlaka min qablihim minal quruni. Man huwa asyaddu minhu kuwatan wa aktharu jam'ar. Yang enggak tahu. Allah hancurkan orang yang lebih kuat dari dia. Allah hancurkan kaum bukan satu orang. Allah hancurkan mereka. Maka kita lihat kekuatan Allah. Subhanallah. Ketika tsunami datang, apakah ada, ada yang bisa menghalang tsunami datang? Ha, orang hanya bisa mengatakan, tsunami datang, pindah. Tapi dia akan datang. Ratusan ribu mati. Ketika gempa, ketika longsor, ketika pesawat terbang, Allah mau jatuhkan, Allah jatuhkan. Perahu, berlayar, Allah tenggelamkan, Allah matikan semua orang para muslimin rahimakumullah maka janganlah kita sombong ketika kau dapat rezeki Allah kasih kau kedudukan jabatan yang bagus ingat kau hamba Allah yang mesti jabatan Allah engkau harus lebih besar daripada jabatan seorang muslim ketika dia mendapatkan jabatan dia harus lebih besar daripada jabatan jangan takut sama jabatan tapi takutlah kepada yang memberikan jabatan Allah. Jalad jalad. Jabatan yang mau diambil mula-mula enggak ada urusan. Yang penting Allah ridho sahaja. Aku ni hamba Allah. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan posisi yang bagus di Mesir. Beda dengan Firaun ketika menjadi raja. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi wahai Rabbku. Qad ataitani minal mulki ya Allah kau telah memberikan kepadaku kerajaan kekuasaan wa 'allamtani min ta'wilil ahadith kau ajarkan kepada aku mentakwilkan mimpi engkau yang mengajarkan engkau yang memberikan fatirassamaawati wal ardh engkau lah yang menciptakan langit dan bumi ya Allah anda wali di dunia dan akhirat engkau lah pelindungku ya Allah bukan siapa siapa pelindungku engkau pelindungku di dunia dan di akhirat kawaffni musliman wa alhikni bissalihin ya Allah matikan aku dalam kondisi aku muslim tidak sobor dalam kondisi aku berserah diri kepadamu kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh Tuh, Nabi Yusuf ketika mendapatkan kekuasaan berbeda dengan Fir'aun Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan Yang tidak ada satupun kerajaan yang dapat menandingi kerajaan Nabi Sulaiman Ketika Balgis datang dari Sabak Nabi Sulaiman mengatakan Siapa yang di diantara kalian bisa mendatangkan singgah sananya Sebelum datang Abu Salman mengatakan Qala <tik> ya ayuhal malau ayyukum Ya'tini bi'arshiha Qabla an ya'tuni muslimin Siapa yang bisa mendatangkan arsyah Sebelum mereka datang? Masuk Islam Qala ifritum al jinn Ana atika bihi qabla antaquma min maqamik Wa inni alaihi laqawiyun amin Kata Ifrit, jin Ifrit mengatakan, Ana'ati, aku datangkan buat engkau. Sebelum engkau bangun dari tempatmu berdiri. Aku kuat, aku amanah, tenang. Tidak ada yang aku curi. Kata Ifrit. Qala'alladhi indahu ilmun minal kitab, Ana'ati kabihi qabla an yartadda ilayka torfuk. Kata yang punya ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan, Aku akan datangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Kau pandang. Sampai kau kedipkan matamu, Udah datang untuk arusul. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Ketika singgah sana ada di depan Sulaiman. Sebelum dia mengedipkan matanya. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala haza min fadli rabbi. Ini kemuliaan dari Robku. Ini karunia dari Robku, dari Tuhanku, bukan aku. Li abluani aashkuru am akfur? Untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atas apa yang Dia berikan kepada aku? atau aku kufur? Wa man syakara fa inna yashkuru li nafsihi Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang bersyukur. Sesungguhnya syukurnya untuk Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur kepadaMu. Sesungguhnya Dia Yang Maha Pemberi Shukur semua yang dibangun manusia akan hancur Baik itu dengan kematian kita Kita harus meninggalkannya Atau dengan kiamat yang bakal datang Ketika semua hancur Semua yang dimiliki manusia sudah tidak ada Dan manusia pun tidak ada lagi yang hidup Allah mengatakan di surat Al-Hajj Al-Mulku Yawma Izzinillah Al-Mulku Yawma Izzin Alhamdulillah, kerajaan pada hari itu milik Allah. Mungkin di sini masih ada orang yang memiliki sekarang. Menjadi raja, bisa mengatur. Tapi kau dicabut, nyawanya selesai. Tapi pada hari kiamat, nampak. Bosen kerajaan hanya milik Allah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan dari surat Ghafir, ayat 16-17, Yaumahum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay. Pada hari itu manusia tampak semuanya di padang mahsyar. Enggak ada yang tersembunyi. Semuanya nampak dengan jelas. Allah mengatakan, "Limanil mulku al Milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa? Mereka dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Tidak pakai sandang Tidak pakai alas kaki, Tidak pakai pakaian Dikumpulkan semua kepada mahsyar Allah tanyakan kepada mereka Limanil mulkul yaum Milik siapa kerajaan pada hari ini Maka mereka mengatakan Lillahil wahidil qahar Untuk Allah yang esa, Yang dia maha perkasa Al-yaum Tudza kullu nafsim bima kasabat Pada hari ini semua akan mendapatkan imbalan dari apa yang dia lakukan. La zulmal Allah memiliki kerajaan. Allah yang menguasai tapi Allah tidak mendzalimi. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Allah jalla jalaluh Nabi bercerita. Nanti ketika kiamat Yakbidullah al-ardayyum al-qiyamah. Allah memegang bumi pada hari kiamat. Wajatu istimabiyami ini dan Allah melipat langit di kanan. Tumayakul. Lalu Allah mengatakan, an Malik. Aku raja. Aynamulul ardi. Mana raja-raja di bumi? Mana presiden-presiden? Mana perdana menteri-perdana menteri? Perdana menteri? Mana yang merasa menjadi bupati? Menjadi gubernur? Ada. Anal malik. Aku yang memiliki hari ini. Enggak yang memiliki. Ma'asyil muslimin Rahimakumullah. Tiap hari kita diingatkan. Dalam solat kita. 17 kali paling tidak. Kita mengatakan. Maliki yaumiddin. Atau maliki yaumid din Allah itu yang memiliki segalanya. Allah malik Allah pemilik Allah raja Hari pembalasan nanti Siapkan diri kita Untuk tidak meminta kecuali kepada al-malik Tidak memohon kecuali kepada yang memiliki Tidak mengadu kecuali kepada Allah Ajarkan kepada anak-anak kita Kalau dia hendak meminta Memintalah kepada al-malik Bapakmu tidak punya apa-apa nak tidak punya. Bapak pun dapat rezeki dari Allah. Bapak pun sehat karena Allah. Jangan congkak dan sombong. Lihat diri kita. Sampai mana kita sudah mengabdi kepada Allah al-Malik. Yang memiliki jari-jari kita. Yang memiliki urat nadi kita. Yang memiliki pandangan kita. Yang memiliki rumah kita. Baju kita. semua. Jadilah seorang Muslim yang sebenarnya Yang tahu Bahawa takkah dia mengatakan La ilaha illallah Wahdahu La syarika la, Lahul mul Walahul hamdu Wa huwa ala kulli syain qadir Ia menghayati Apa yang dia ucapkan Hada Yang bisa saya sampaikan Apabila itu benar itu dari Allah Jalla jalaluh kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Langsung tanya-jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini ada permintaan, tapi permintaan ini nggak boleh dibacakan di masjid, karena masjid itu tidak boleh dijadikan ajang jual beli, pengumuman kehilangan juga nggak boleh. Makanya ngasih sarung ini tadi saya ngomong, tanya, mau ngasih sarung, ada mereknya nggak? Katanya nggak ada, saat dibungkus saat nggak apa-apa, tapi kalau ada mereknya nggak boleh jadinya ustadznya iklan sarung nanti, ai hey, sarungnya ini kalau mau beli, nggak boleh di masjid seperti itu. tapi saya doakan semoga yang sedang bermasalah ini Allah mudahkan banyak berdoa mohon sama Allah Jalla Jalla kita kadang-kadang kurang kencang doanya sama Allah. Ustaz saya ingin mentaati Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi zina dan memilih untuk menikah tetapi orang tua belum menyetujui dengan alasan kerja dan mapan tetapi saya sudah tidak bisa bertoleransi dengan syahwat saya apa yang harus saya lakukan subhanallah jemaah pada para orang tua. Ingat hukum nikah itu secara umum hukumnya apa? Sunnah. Tapi nikah bisa jadi wajib. Dalam kondisi tertentu. Salah satunya kondisi ketika tidak menikah dia terjerumus ke dalam zina. Rasul SAW mengatakan ya ma asyras syabab man istaqa' minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang bisa kawin kawin kepada rasul-rasul yang bisa yang enggak bisa puasa kenapa disuruh kawin fa innahu aghaddul basar wa farsh karena dengan menikah itu pandangan mata akan semakin bisa ditahan ya. kemudian menjaga kemaluan kalian yang enggak bisa puasa dan orang tua harus lihat anaknya nih kalau sudah memang harus kawin kawinkan ustaz belum mapan Allahu akbar lahul mulk katakan kepada dia Allahal Malik Allahur al Razzaq kawinkan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun haqqun allahi aunuhum ada tiga manusia yang Allah berhak menolong mereka Salah satunya wasyabun nakaha min afaf pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya nikahkan jangan takut nanti gimana ngasih makan istrinya dia cari perempuan yang siap menerima dia apa adanya walaupun dia belum mapan ada orang yang mapan menikah satu tahun bangkrut Allah bikin bangkrut Allah bikin kebakaran rumahnya atau dia dipecat di pekerjaannya maka mintalah kepada Allah kawinkan dan engkau ambil hati orang tua katakan subhanallah hati hati orang tua anaknya itu kadang-kala -kadang bisa terjerumus ke dalam perzinaan saya ingat di Jember ada anak muda anak SMA dia minta motor sama abahnya. Abahnya mampu. Tapi abahnya enggak mau belikan motor buat anaknya. Padahal anaknya sudah kepingin "Bah, tolong, Bah, ini itu enggak, enggak, enggak." Sampai subhanallah anaknya gila aja. Di rumah itu dia jalan naik motor. Ngeng, ngeng, ngeng. Subhanallah. Apa kau mau menukar motor dengan kegilaan anakmu? Apa kau mau menukar anakmu berzina? Demi dia hidup mapan. Siapa yang tahu dengan rezeki dia? Mungkin sampai mati hidupnya enggak mapan. Nikahkan, Bismillah dia. Dan bisa jadi nanti istrinya yang bawa rezeki. Tapi anak, tolong jangan durhaka sama orang Tuhan. Minta mohon sama orang tuanya Katakan, Pak saya kalau enggak kawin ini kayaknya bersina malam ini, Pak. Bapaknya, ya Bismillah, soalnya dikawinkan itu. Dalam sebuah hadis bahawa dosa syirik tidak diampuni Bagaimana solusinya Ustaz? Nah Allah bukan sebuah hadis. Allah berfirman Tentang dosa syirik ini Banyak di dalam kita berbuat syirik Tidak sadar kalau itu syirik Pikirnya tradisi Budaya Seperti orang nyemeleh ayam untuk jin Dia minta sama siapa? Sama selain Allah Allah Jalla Jalla mengatakan Inna allaha La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dan Allah ampuni dosa selain itu di bawah itu kalau Allah berkehendak lalu bagaimana orang berbuat syirik tobat apa diampuni orang yang berbuat syirik kalau bertobat? na'am innallaha yaghfiru Allah mengampuni semua dosa kalau orang bertobat Tapi kalau orang mati Dalam kondisi berbuat syirik Selesai Jadi yang diampuni semua dosa itu Bagi yang bertobat Kalau tidak bertobat Maka syirik tidak akan ada ampunan Bagi Allah pada hari kiamat nanti gak ada Tapi orang yang berzina Orang yang melakukan dosa di bawah syirik Masih ada ampunan di hari kiamat Kalau dia mati dalam kondisi belum bertobat Masih ada ampunan Tapi kalau syirik tertutup sudah capat tidak ada ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Now. Ustaz. Anak perokok, Ustaz. Sering berusaha berhenti tapi gagal lagi. Apakah rokok akan menghalangi doa kita, Ustaz? InsyaAllah. Taib. Ya maaf. Rokok ini penyakit, Penyakit buat negeri kita Kita lihat bagaimana pemerintah kita ini sekarang Memerangi rokok Mewajibkan ditulis di tempat-tempat itu Rokok dapat membunuhmu Tapi ditulis kecil Dake to'an Orang kelihatan sama iklan yang besar-besar Gagah Rokok itu gagah tuh. Penyakit Dan itu ujian dari Allah Bagi orang-orang yang masih merokok Berdoalah minta sama Allah, minta. kau tu bawa penyakit buat dirimu, buat istrimu, buat anakmu. Tanyakan kepada istri kita. Kalau mencium kita bau rokok senang dia. Allahu Akbar. Maka tolong, mohon sama Allah. Dikatakan apakah bisa menghalangi doa? Ya, Allahu Akbar. Kalau dia masuk tingkatan haram, ingat makan yang haram itu, bisa? membuat doa kita tidak dikabulkan Allah jalla jalaluh. Maka hati-hati. Memang kita lihat ulama beda pendapat, ada yang mengatakan makruh dan haram. Iya dulu. Sekarang ini orang-orang barat sudah menjadikan perokok diisolasi seperti di di bandara, perokok itu ditaruh di ruangan khusus. Ruangan khusus. Enggak boleh berkumpul dengan orang lain. Kenapa? Penyakit Penyakit, pemerintah kita melihat itu penyakit memang. Cuma memang mungkin masih Belum bisa menghabiskan semuanya Tapi mudah-mudahan ke depan nanti Kita bebas rokok Bebas asap jamaah Barakallahu fikum Ustadz, kalau ada yang mengatakan Kepada kita Kamu itu jangan terlalu banyak Ibadah, ingat Kamu sekarang di dunia Jadikan hidup 50% dunia 50% akhirat Nah, Masya Allah Bagus ya. Kalau mau hidup di akhirat cuma 70 tahun Di dunia 70 tahun berarti 50-50 Karena di akhirat berapa tahun? 70 tahun Di dunia 70 tahun 50-50 Tapi kalau kau mau hidup di akhirat 1000 tahun Dan kau hidup di dunia 100 tahun Berarti untuk akhirat berapa persen? Berapa persen? jemaah? 90 persen 10 persen buat dunia Bagaimana kalau akhirat selama-lamanya, Jamaah? Ya, Jadikan hidup kita ini, kita diciptakan sama Allah untuk satu. Apa? Beribadah. Allah mengatakan, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Beribadah itu enggak harus di masjid. Semuanya ibadah. Kalau oh, di tempat kerjamu, beribadah. Jangan nipu orang. Jaga toko. Toko ni. Ada hari melewat. Tundukkan pandang. Stuh. Beribadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma sholat. Ya. Jangan. Kita bekerja pun untuk ibadah. Jangan sampai hidup kita untuk dunia. Cari Fulus untuk bangun rumah lagi bangun rumah lagi kapan kau bangun rumahmu di surga kapan kau bangun vilamu di surga maka itu kau dikatakan fit fit enggak wabtaghi fi ataqallad darul akhir cari akhirat dengan semua yang Allah berikan kepadamu tapi kau jangan lupa kau hidup di dunia buat ongkos kau punya tanggung jawab istrimu punya tanggung jawab keluargamu ya kau kerja bukan orang Islam itu cuma duduk doang nah eh? astagfirullah astagfirullah Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kenapa? Allah menciptakan anak buat beribadah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Semua. Kita pun sampai sampai satu suap makanan yang kau kasihkan ke mulut istrimu. Itu ibadah. Jadi anda rasa bukan 50-50. Tapi akhirat memang harus. Tapi orang Islam itu cari dunia untuk akhirat. Bikin perusahaan yang besar. Umat Islam harus kaya. Untuk membantu saudara-saudara. Tapi tetap tujuannya buat akhirat dia. Bukan untuk memperkaya diri. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum. Mengenai orang yang diberi ilmu dari Alkitab. Kisah Nabi Sulaiman. Apakah dari bangsa manusia? Yang dimaksud dengan kitab sini. Iya. Ada khilaf di antara ulama, Ada yang mengatakan dia adalah malaikat Allah. Ada dia adalah Satu hamba yang seolah Yang tahu dari Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud dari Zabur Atau kitab Taurat Yang dikatakan dia meminta dengan Ismullahil A'bam Nama Allah yang membesarkan Dan Allah kabulkan doanya Bagaimana ustaz orang yang muslim Namun Jarang berdoa ia lebih menganggap hartanya yang dapat menyelamatkan. Apakah hal tersebut dapat membatalkan Tauhid Subhanallah. Jaman. Orang yang sombong yang tidak mau berdoa itu lo masukkan ke neraka. Kecuali dia mengatakan Ustaz, Ana malu meminta sama Allah. Allah udah kasih, seperti itu tetap kau minta. Orang-orang yang meninggalkan doa kepada Allah Subhanallah ibadah paling mulia itu berdoa. Huwal ibadah, Kominta. Ketika orang meminta dia tahu kalau dia itu hamba Aku butuh sama Allah Aku memerlukan bantuan Allah Harta ini akan aku tinggalkan semuanya Allah mau bakar rumahku terjadi kebakaran Satu kampung Allah bakar, bakar Maka orang yang seperti tolong tauhidnya dibenerin Karena diantara yang Allah cintai adalah mendengar doa dari hambanya Ustad, saya pernah mendengar hadis seorang yang memperbagus gerakan untuk dipuji adalah syirik. Bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut? Syirik itu adalah keinginan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Kita sholat ya. Kadangkala manusia, ketika sholat sendirian tidak ada yang melihat biasa. Mertuanya datang. Allahu Akbar. Allah. Jadi khusyuk dia Bagaimana menanggung hal itu Ingat lahul mul Kau kepengen apa sih dipuji Lahul ham Allah yang memiliki pujian Kalau kau ingin dipuji minta pujian dari Allah Mertuamu mujimu fulan mujimu Apa tak apa engkau Engkau kepengen harta lahul mul Minta sama Allah Terkadang kita ini riak karena dua Ingin harta Atau ingin pujian maka keduanya dimiliki Allah dan manusia tidak memiliki adha wallahu alamu sallam naam naam ustaz jika semua ini milik Allah dan menghendaki apa yang Allah beri, kenapa kita harus berdoa dan berusaha kok sebegitu ego ya Allah Padahal Allah sebegitu mudah memberi. Kena tak faham mana je. Kok sebegitu ego ya Allah? Apa maksudnya ni? Kenapa kita harus berdoa? Anak tak faham ya. Maaf pertanyaannya. Minta maaf. Tapi kalau kita berbicara doa, tadi sudah kita sampaikan. Allah mengatakan lakum. Mintalah kalian kepada aku Aku akan mengabulkan doa kalian Dan orang-orang yang meninggalkan doa kepada Allah Allah murkan Kalau dikatakan Allah ego Allah mutakabir Allah berhak mutakabir Dan nama dia mutakabir Karena dia yang memiliki Kau tidak punya apa-apa Maka Kita ketika menghadapi Permasalahan itu apa? Minta sama Allah Jangan merasa sudah aku bisa Aku bisa melakukan ini Lajamah. Assalamualaikum Ustaz Saya diberi amanah Memegang jabatan tertinggi Di organisasi kampus Saya semakin sibuk Dan tidak bisa membawa di waktu Salat subuh yang biasanya mampu Saya lakukan Saya berjamah Sudah tidak bisa Saya lakukan Karena ngantuk dan kelelahan apa yang harus saya lakukan Ustaz Seorang Muslim Harus belajar yang namanya Fikih prioritas Dia harus tahu mana yang harus dia dahulukan Dan mana yang seharusnya dia tunda Kalau kau ingin diberkahin waktunya Perbaiki hubunganmu dengan Allah Kau punya pekerjaan banyak tapi sempatkan selalu untuk menghadap Allah Allah berkain waktu kita Kita capek ya Orang kalau biasa sholat subuh jemaah, ya Walaupun capek Allah bangunkan dia Amat. Dalam kondisi dia lelah Lalu ketika dia jabat-jabatan tinggi Ingat fima Dengan jabatan yang tinggi itu carilah akhirat Kesempatan untuk cari akhirat Dengan jabatan itu Apa yang dia bisa berikan Kepada Adik-adik kelasnya Kepada anggotanya Rasul Rasulullah SAW mengatakan Khairukum Ahabbul Ahabbul nas Ilallah anfa'uhum Orang yang paling dicintai Allah Adalah orang yang paling bermanfaat Buat orang lain Tidak hanya mikirkan diri sendiri Antum Alhamdulillah dapat jabatan itu Berikan manfaat kepada orang lain Tapi ingat Yang harus diteritaskan adalah penciptaan Baik Nعم. Nah, Tat apakah istri yang baik dan menjaga agamanya dapat mempengaruhi kelancaran usaha dan rezeki suaminya. Karena saya punya teman seperti itu, yaitu tiga bersaudara laki-laki semua dan istri saudara saya itu bukan wanita baik dan tidak menjaga agama. Ternyata kondisi kedua saudaranya Ekonominya kekurangan. Baik kalau kita berbicara tentang orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan, waman yattaqillaha yaj allahu makhrajan wa yezukhu min haythulayathas. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuk semua permasalahan, dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang bertakwa. Suaminya, Allah akan kasih rizkin Tapi bukan berarti Orang yang susah rizkinya Dia tidak bertakwa Tidak Karena ada orang-orang yang Allah tidak kasih harta Bukan karena Allah benci Tidak Harta ini tidak ada nilainya di sisi Allah Kalau harta itu ada nilainya di sisi Allah Orang kafir tidak akan dikasih seteguk air sama Allah Tidak ada Maka kalau kita lihat hartanya Allah bagi semuanya orang-orang kafir kaya raya, orang Islam ada yang kaya raya, ada yang miskin. Innallaha yu'tii dunya man yuhibbu wa man Allah berbagi dunia kepada semuanya. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah benci Allah kasih. Wa yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Antum bisa datang pengajian di antara ribuan orang Alhamdulillah bersyukur Mudah-mudahan termasuk yang Allah cintai Tapi antum dapat duit banyak Belum tentu Allah cinta semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tetapi di luar tema Bagaimana seharusnya Sikap seorang istri Apabila suami mengalami perubahan perilaku Setelah 15 tahun menikah Suami menjadi seorang yang malas menjalankan ibadah. Suka dengan hal-hal yang maksiat. Dan tidak bertanggungjawab baik secara materi maupun non-materi terhadap istri dan anak-anaknya. Apakah dosa jika istri meminta cerai? Subhanallah. Orang yang menikah. Kadangkala mengalami masa kejenuhan. Al-imanu yazzat wayangkus. Iman itu naik turun. daya pribadi sebagai seorang suami. Kadang-kadang merasakan kita ini perhatian sama istri. Istri pun melihat suaminya kau tambah perhatian. Suatu saat perhatiannya berkurang. Ada sesuatu yang dia mungkin jenuh sama istri atau Apa? Kemudian terkadang lelaki yang jenuh sama istrinya digodain sama syaitan. 15 tahun. Nanti sudah 15 tahun sama perempuan itu. Apa enggak mau nyoba yang lain? Ah. Syaitan itu datang. Tidak berhenti setan menggoda kita. Maka suami yang seperti ini. Kalau ingin diridai Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah. Ketika imannya turun datang ke masjid. Jangan imannya turun datang ke mall. Mana imannya lagi turun insyaallah. Mungkin ke mall bisa tambah iman. Enggak ada tambah iman di situ. Datang ke rumah Allah, sini nih, cari cari hidayah di rumah Allah جل جلاله. Gimana bagaimana istri ini dia tanyakan sikap dia minta cerai. Jangan gampang-gampang minta cerai. Doakan suami. Apa permasalahan suami? Kadang kala jemaah terus serang suami-suami ini pulang dilayani sama istri. Istri terkadang sudah 15 tahun menikah dia sampai titik apa monopus, ya dia tidak lagi melayani suaminya. Pakaian di rumah hanya daster yang bolong-bolong. Suaminya datang seperti itu, akhirnya suami bosan dengan seperti itu, bikin perubahan di rumah, tunjukkan istri ini perhatian sama suami. Dasternya disimpan. Nih. Kau oh nggak dibagiin dia beli baju yang baju yang sopan nggak apa apa atau baju yang seksi buat suaminya ketika suaminya datang masya, masya allah jangan ketika istrinya dilihat pakai daster daster lagi daster kadangkala -kadang suami udah malas mau minta tapi istri bagaimana membuat perubahan di rumah ini agar suaminya yang jenuh itu jadi nggak jenuh lagi Allahu Akbar ya. Juga ibadah suaminya diingetin malam-malam, Bang. Salat, Bang. Enggak mau istrinya yang salat. Doakan suami. Nah. Rizki hanya milik Allah. Yang maha mengatur rezeki hamba-hambanya, pertanyaannya kenapa jika ada orang yang memiliki pesugihan setan bisa memberikan kekayaan pada orang itu, bukan setan, Allah ngasih, kalau Allah tidak ngasih, tidak bisa setan itu hanya ingin orang ini mengabdi kepada dia, dan kita lihat orang yang cari pesugihan, tidak semuanya sugih tidak semuanya pas aja kita lihat ada 100 orang cari pesugihan, 5 orang sugih memang rizkinya dia memang dia kaya cuma dia minta lewat jalur setan setan gak bisa ngasih rizki apa yang miskin bisa setan bikin kaya gak bisa karena buktinya ingat antum jangan berpikir orang yang minta pesugihan semuanya sugih, enggak enggak semuanya, tapi ada orang-orang yang memang rizki dia banyak cuma dia cari dari jalan yang dari jalan yang haram Gak bisa setan memberikan rizki, c'mon. Itu Allah yang memberikan kepada orang itu, dan Allah tentunya akan memberikan adab kepada orang yang minta pesugihan itu. Rasul saw mengatakan, kalian itu jangan perasa rizki itu terlambat, kok gak datang datang rizkiku. Akhirnya menempuh jalan yang haram, padahal rizkinya udah mau datang. Akhirnya dia menempuh yang haram, ya datang juga rizkinya, karena memang waktunya datang rizki dia sebenarnya. Barakallahu fikmah. Ustaz. Bagaimana jika kita mempunyai tetangga seorang Nasrani yang baik hati. Yang sangat baik kepada kita. Suka memberi kita makanan. Apa boleh kita memakannya Ustaz. Soalnya takut nanti dicampur sama babi. Kalau tidak dimakan mubadri rusak. Eh Ustaz. Syukuran. Afwan. Jadi makanan ahlul kitab. Makanan ahlul kitab. Sesemelehan orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hallul lakum wa ta'amukum <Susukai> hallul lahum." Pada hari ini halalkan yang baik-baik. Sesembelihan Ahlul Kitab itu halal buat kalian Dan sesembelihan kalian halal buat Jadi kalau ada orang Nasrani Hadiahkan kepada kita kambing Boleh Ayam boleh kita makan Cuma ini yang jadi pertanyaan Takut dicampur dengan lemak babi Ini yang perlu kita cari tahu Makanannya halal, halal. Tapi kalau kita tahu dia masaknya selalu Pakai lemak babi jangan dimakan Dan kalau Kepingin jelas ngomong sama dia, syek anonim muslim, afwan. Apa ini halal buat aku? Enggak usah ngomong babi. Tanya aja apa itu halal buat aku. Kalau dia akan tahu. Tapi kalau dia ngomong halal, halal kok aku masak pakai lemak babi enak masyaallah. Tapi Oke, itu enggak enggak benar. Jadi tanya yang jelas karena takut mubadir kali. Tapi kalau haram enggak ada mubadir haram itu ayu malah min nabata min haram fannaru awlabi daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, raka lebih pantas tempat naam, ustaz apa perbedaan antara dolim, fasik? dolim ini bisa jadi mengdolimin orang lain orang tu orang dolim atau mengdolimi diri sendiri dikatakan orang dolim tapi kalau fasik, fasik itu artinya al-huruj anit taah keluar dari ketaatan. Jadi orang tak solat fasik. Dolim iya, tapi dolim bukan buat orang lain. Dia mendoimi diri sendiri. Dia fasik. Jadi fasik itu yang anda ketahui adalah al-huruj anit taah keluar dari ketaatan. Itu disebut fasik. Koyor. Ini pertanyaan terakhir Ustaz Ustaz bagaimana hukumnya Kalau kita ingin punya anak perempuan Laki-laki dengan cara program ke dokter Ya kalau memang ada ilmunya Ada ilmunya Ya tidak apa-apa Tapi tetap yang membuat itu Allah Ada di Masya Allah, Kalau kita bilang teknologi Ada orang di Surabaya Masya Allah. Dia cerita Lama tidak punya anak Akhirnya Punya anak. Nah, ikut program apa-apa sudah punya anak. Kembar anaknya dua. Udah. Keser di rumah sakit Surabaya. Disediakan dua tempat anak. Dua tempat anak. Masya Allah. Dia tunggu di luar ya dalam kondisi operasi. Tahu-tahu ada susternya yang keluar. Ngambil tempat bayi satu lagi. katanya tanya loh. Buat apa? Ternyata anaknya tiga aja diperiksa cuma dua ternyata tiga jadi kalau memang ada program mungkin secara ilmu kedokteran bisalah orang punya anak perempuan tetap yang memberi itu Allah Jalla Jalal kalau orang kayak berobat yang menyembuhkan siapa? Allah, boleh berobat? boleh Salam. apa saja yang termasuk ciri kecil ciri kecil itu banyak macam-macamnya. Di antaranya riyak ya. Kemudian semua sebab. Semua sebab. Yang Allah tidak menjadikan sebab. Secara syariat. Maka itu syirik kecil. Contohnya. Orang pakai cincin. Yang ngomong. Ana pakai cincin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sejak anda pakai cincin rezeki anda lancar, Allah kasih Apakah Allah jadikan cincin sebagai sebab Untuk datang rezeki? Enggak Ketika kau menjadikan sebab, syirik Syirik kecil yang dapat mengantarkan Kepada syirik besar Contohnya Percaya sama suara-suara burung oh, Nih Burung gagak Kayaknya besok ada yang mati Di kampung ini Apakah Allah jadikan burung gagak itu sebagai sebab adanya kematian? Nah. Jadi ada hal-hal pokoknya semua sebab. Seperti jimat-jimat. Kalau orang meyakini jimat itu yang memberikan keselamatan syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan kan banyak orang. Enggak Ustaz, ini cuma perantara Ustaz. Sebab aja Ustaz. Yang ngasih tetap Allah. Kan? Nah, itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. wAllahu wallahu'alam isa'ab ya. Ada hadiah terakhir di sini jemaah. Ana mau kasih kepada peserta paling jauh. Mana? Dari mana, Pak? Dari Lampung. Bandar Lampung. Datang buat kajian. Ya Allah, bismillah kita kasih. Barakallahu fiikum ya. Itulah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah sekali lagi dari diri saya sendiri, Allah dan rasul terbebaskan dari itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas menyampaikan ilmu. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.